Meenslief, ek is liefie jou, maandag middag om 5 sam met Corrie. Goeiemiddag en hartelijke welkom bij my program, Meenslief, ek is liefie jou, elke maandag middag om 5 en natuurlijk ook vrijdag middag om 5 wat ek so lekker saam jou keir, met een mens lief, ek is lief vir jou. En natuurlijk vandag het ons op my spijskaart, wanneer jy broos en ons seker voel, en hoe jy jouself een bykie kan oplig in die leven, wanneer jy so voel asof een trok jou getref het, en of jy dag onder die trein sy wielen beland het. Kom ons syng eers, saam met jy nie, dat het vlieg hoog, hier kom hy word as die son van die lewe is onder my as die wolk van die verlede, is achter my word as die son Stryk my leven wat vir my Reenboog vol de loft is voor Want gister is by Al my doeme Ek ga dit haal Want ek vlieg hoog Aar en slug op een vaste koers Met engel aan my sy Die berke kan maar follow my Want ek weet ek is vry Ek spry my vlaarke hoog Wat ek kan Hoor as die sorg Is van die lewe Is onder my Hoor as die volk van die Raak nie wat sy asem is in my Ek weet ek sal nie moeg raak nie Want sy hande draa my As ek val, daar hy my op En sê jy kan, kan Niks kan my meer bang maak nie Niks sal my onderkry Wat sal een mens aan my kan doen Want ek weet ek is vry Ek spry. WC met een vlieg hoog. Is dit nie een wonderlijke stukkie raad nie. Ons moet hoog vlieg die verlede achter ons hou en die ons oog op die doel in die toekomst hou. Vandagse stikkie gebruik ek met die goedkering van Dr. S.D. Potgieter wat ons vriendin in die skryverskringe Pietro Gref, vir my gereelheid, bye bye dankie, Pietro, en Doktor Potveter, baie, baie, dankie, vir die bijdra en die vergunning dat ek die werke kan gebruik. Die onderwerp is, wanneer jy broos en onzeker voel. Een mensie lewe is, soos die duinings op die oosjeaan, soms skitter jy op die golfse boopunt, dan val jy weer ondertoe. Dit is nie die laagte punte, dat jy dikwels onzeker, broos en weerloos voel. Hoe maak een mens wanneer jy angstig en bang raak, wanneer jy moedeloos word, wanneer dit voel of niemand die donkertuie verstaan, wanneer jy gaan nie, wanneer jy swak en breekbaar voel. Hier is ‘n paar gedagtes wat kan help, sê die dokter vir ons. Elke probleem het die einde, daar kom tye wat het weer beter sal gaan. Die zon sal weerskyn, die lewense laagte punte sal uiteindelik uit na duinings van nieuwe geleentede en dimensies. Jou situasie sal verander, jou gesintheid om moed te hou, die geloof te behou, is belangrik in die proces van herstel en heling. Focus op wat jy kan doen, En die lewese moeras tye raak om ons partikeer radeloos en moedeloos. Jy moet echter hulp kry, planne kan maak en op konkrete stappen focus om jou probleme aan te spreek. Positive energie word vrygestel, wanneer jou focus wegskyp van mis, van mistroodigstige omstandighede en op die oplosings koncentreer. No, jammer, nog een stikkie raard, is leefgezond. Een mens neig soms om midde in een krisis nie die nodige aandag aan jou gezondheid te gee nie. Krisisse en emotionele probleme traineer een mens, so jy nie altijd veroefeningen en eet les is nie. Jou gezondheid is belangrijk om jou door die storms en onzekertuie te draa. Die volgende stik die raad wat ek gees, die lewe raak by ty keer net te gecompliseerd, lewe eenvoudig. Ons het dan meer stiltes en van die basisse dinge in die lewe nodig. Dit is goed om jou tyd en jou laag te pinte net weer terug te keer na jou groenbeginsels, waardes en essenties van die menselike bestaan. Verander jou lewe, moet nie wacht tot eendag, wanneer jou elende oor en, en verby is nie, om so dat jy die nodige verandering in jou lewe kan maak nie, maak die verandering in die slechte tyde van jou lewe, so dat jy gereed is wanneer die goeie tyde aanbreek. Wanneer die ongehoorsam is, word gehoorsam. Wanneer die agressief lewe, bedaar en ter liefdevol op. Is jy selfsichtig, word bedagsam en leer om te gee. Soms word die moeilike in onseker tye oor jou pad gestuur sodat jy na die kan verander tot 'n beter lewe kom ons luister eers 'n stukkie musiek vir ons aan met die Spykers Spice hier is die manne wat glo met hulle spore van 'n wop Die wildernis het hekkie spoor gesny in sy hart gevind. Die spoor verloor, rondgedraai, 'n wegloop kind. Dal kom aan, wache elke keer kry dit weer glo. 'n Spoor van woed koning het voor hem hier geloop En nou loop ek in sporen van hoop Hier voorbij het hy een kruis gedra Hier het hy vir my die prijs betaal Een koning het voor hem hier geloop En nou volg ek nee die sporen van hoop Het vak my by die kruis voorbij En ek weet, ek loop Ek loop in spore van hoop, ek loop in spore van hoop, ek loop, ek loop in spore van hoop, ek loop in spore van hoop. Nie ver hier vandaan het hy gestaan by je vede vee. Een hongerkund aan die hand geneem en brood gegeet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 Voor hier geloof En nou volg ek Met die spore van hoop En van my by die kruis Voorby en ek weet Ek loop, ek loop In spore van hoop Ek loop, ek loop spore van hoop Ek loop, ek loop In spore van hoop Ons kon nie Voor een hier geloof Hoop. Hier voorbij het hy een kruis gedra hier het hy Ik loop een spoor van hoop, ik loop een spoor van hoop. Ik loop, ik loop een spoor van hoop, ik loop een spoor van hoop. Ik loop, Manne wat gloe met geloof, hoop en liefde. En natuurlijk, een mens kan nie gemotiveer word dier ander mense nie. Motivering kom van diep binnen uit die mens self uit. As jy self nie motiveer nie, gaan niemand anders dit kan doen nie. Dit is my opinie daarvan. Misschien verskil jy. Kondik my en gesels daar oor, daar kan jy oor het om anders te dink, maar ek voel een mens kan een paard net tot by die water vat en om nie maak drink nie. Die raad wat gegeef word is, kry berading, moet nie wees om verhulp te gaan nie. Berading help jou met die hantering van jou angstigheid en vreese en om dinge in perspektief te sien en om oplossings te vind vir, vir daar die diep donker probleme baie belangrik, leef dankbaarheid, sê dankie vir die klein dingetjes in die lewe, moet nie so puntenerig en kritisch oor alles wees nie, sê dankie vir die mense wat jou hap en bystaan, sê dankie vir jou hemelse vader, wat vir jou sorg, ook in jou eenzaam en moeilike tye. Weet God is in beheer, dit voel soms in omstuinmige gebeure, dat alles hoopeloos is. Ons hoop blee achter daarin, dat God in beheer is, al is ons hoe onzeker bang of weerloos. Kortom, moet nie opgee en geloof verloor nie. Daar is hoop vir die dag van morgen. Een sprang die wijsheid vir die dag is, God kan een gebroke hart heel maak, en as ons hom al die stukke gee. So het Sitlau Beiker gesê, God kan een gebroke hart heel maak, as ons hom al die stikke gee. Wanneer jy eensam bekommerd en hertsier is oor dinge in jou lewe, moet jy nie skam wees om 'n seelkinnige te gaan sien nie, hy is daar om jou te kan help en by te staan. Indien jy bekommerd is oor jou kindse akademie aan die einde van die vorige jaar, of dat hy tekens van een leerprobleem getoon het, een evaluering is daak net nodig om vast te stel wat die oorzaak van is, sodat dat jou kind hierdie jaar gehaap kan word. Verrijk jou met kennis en vaardighede. Kry bidkost vir jou lewe, jou siel en jou hart is jy moog en tam en listeloos. Kom ons wees een wener en sing saam met Dani Bota, Wenners. Onthou, jy is uniek en al voel die dag nie vandag so nie, jy is een wener in jou uniekheid. Hier is Dani Bota. Sing jy nou die lucht? Weet jy dat jy leef? Dan ken ek mos jou oor. Dit was altyd daar gewees Blind het ons gekyk Die waarheid misgelees Die vrede was altyd daar gewees Kijk nou weer een keer Stap nou saam met my sind dan nou Lit lied Lied waar jou en my Blind het ons gekyk Die lewe gefrees Soek jy na toekom for een no is hier excuse Jou bo, die penses van jou sil, kom ons treven at to ander kan dispel. Oh, benes, benes, benes, moet ons vis, live je met arts, live je. Tani Bota met winners, en dit was speciaal vir jou, wat een winner is in jou eie reg. Ons alles uniek aankend, sy eie gaves, se eie talente, en diep binnen jou, soos ek altyd sê, die diep, diep, donker, sterk krag wat jou dier alles gaan dra, en wat jou een winner maak. Die volgende vraag wat ek gaan vraag, is jy moeg en tam en listeloos? Sikkel jy om dier een dag tot die volgende te kom. Strompe die voort, sonder om werkelijk jou drome en jou doelwitte te bereik. Voel jy soos een mislukking. Menses sien, hoe geleend hier is, soos treine voorbij stroom, en jy bly alleen op die stasi staan. Dis nie die lees spore, want die trein van geleendheid is weg. Jy wil huil van frustrasie, want jy voel machtloos om iets te doen, om jou volle potentiale en menswees uit te leef. Die jare stap aan en jy wil so graag nog veel bereik, maar dis of vrees en finansies, mislikkings uit die verlede en onkunde wat jou blokkeer. Daak is jy hoog succesvol, miljoene in die bank, maar jy is ongelukkig en ontevrede met jou lewe. Voel jy die week en die maande loop onkeerbaar soos water dier jou vingers. Dit raak nadrand jare en dit is soos verloore jare en jy wonder by jouself, wat het van my leven geword? Moe nie verder hywer of bang wees nie. Een mens kan richting weisers uit die doodloopstrate van die leven haal en jy kan een kompas ontdek Ivers tak op die wereldweeweeweeblad, of tak in die radioprogram. Tak in die program, soos van dag, kan jy tak daar die kompas, of daar die richtingweisers kry, om jou uit daar die straat, wat soos die straat voel, te hal. Dit het nou tyd geword om die leven weer op te neem. Jy sê vir jouself tot hierto, en nie verder met hierdie ploerterrasie van my bestaan nie. Ek sal opstaan vir my self. Ek het hierdie een lewe en niemand gaan my langer hiervan beroof nie. Ek staan op vir my en ek neem die recht tot my eie lewe op. Jy moet vir jou self sê, daar is een letter in my naam en dit staan vir vir voorrecht om amal in my lewe wat positief is te verwelkom. Verwelkom daar die mense wat vir jou positieve brokies gee en skuif die negatiewes uit jou lewe uit. Die negatieve mense traak jou energie, hulle traak al daar die kracht uit jou uit, dat jy soos een verlepte vijf voel. Moe nie dit toelaat nie, moe dat laat negatieve mense jou van jou energie beroof nie omring jou met positieve mense, omring jou met suksesvolle mense, en dit sal baie, baie beter gaan met jou. As jy positief is, positief oorwin die negatiewe maar as jy jouself die hele tyd met negatieve mense gaan omring, gaan daar die negatieve mense jou versmoor. Hylle gaan al jou energie tap, skyfel uit, sê, tot ziens vir negativiteit en as jy oog in die oogende oopmaak, maak die kese, want die kese is joune maak die kese en sê vir jouself, vandag gaan een goeie dag wees, vandag gaan ek a trapie verder neem op daardie leer na sukces toe, want hoe eet een 'n olifant? Natuurlijk, happy vir happy. Kom ons luister nog een stikkie muziek en hiet ek vir ons Freddy Nest met vier binnen my en na, dit speel ek vir ons een stikkie oor uniekheid, want jy is uniek, ek is uniek, nie een van ons is die nie, hier is Freddy. O die roep stem groote heer dit is nou my keuse ek wene en kry o heer Vers vir vers, hooglie 2 vers 1, 2 vers 2, skies en niek uit. Hooglie 2 vers 2, soos die lelie tussen die doorings, soos my vriendin, onder die dochters. Hier, hier is die breidegom wat antwoord. Hy sê vir al, sy is soos die lelie tussen die doorings. Sy is en niek, net soos hierdie lelie. so jy kan dageliks bin dat God vir jou jou eie uniekeheid sal openbaar. Ek het nou op Kersdag soveel generiese, gevolwoorde, preekie boodskapies ontvang op WhatsApp. En ek denk waard, dit is een van ons pinte waar ons ons uniekheid begin verloor. Ons praat en praat, babbel en babbel WhatsApp, maar communikeer eindelijk min waardelik moet mekaar. Ons spog met 30 nieuwe boodskapies op WhatsApp, maar eindelijk is nie een van die woorde een woord van bemoediging of stichting nie. Ons lees en koop jy huis om op hoogte te bly van skinderstories, maar sonder dat ons enig iets waardlik communikeer van stichting. Mag God al die leenstemme kalmeer in ons, en dat ons woorde van stichtheid en uniekheid communikeer met mykaar. Vader is ons die lelie tussen die dorings. Jesus het met die dronkies en die vrouwe van die nagekeier. So gereeld sien dat die kaart wat bang is dat die doorings eeuwenskeelig gaan begin groei op hulle. Hulle meng nie met die mense wat die outcast is, is in die wereld nie. Maar God het ons juist versjeel met die heilige geest, dus is een logiek laadrap wat hy om ons plaas, so dat ons nie bang hoef te wees dat die doorings op ons begin groei nie. Ons is so sy COVID spahuis. Ons vertel vir hom wat aangaan hier in die doorings En so roep ons uit na nou hom om te sê, help asseblief. Onthou, hoë lied is die reis van 'n gelowige. So hier is die eerste broodkrummeltjie na nou, 'n volwasse gelowige. Sal jy kan jou skone, uit jou heerlikheid, jou excellence en everything কবhou tussen die dorings en die lelike gedeeltes van die wêreld ter of een lotusblommetje is bekend daarvoor dat een prachtige blom kan groei van uit die modder. Daar is sekere geloof wat geloof dat nou bad mat nou lotus. Dat die nutriënte en voedingsstoffe wat die lotus nodig het is juist in die modder. Met anner woorde, dit is juist in die drama en die traumas in ons levens, waar ons die voedingsstoffe kry om ons karakters te bou. So moet nie moed verloor as jy nie doorings rondmeer sien nie. Jy is die lelie, jy is die skoonheid, jy is die baken van hoop in die gebroke wereld. Hierdie is hoofdstuk 2 van die ooglied en kyk hoe voort die verhouding. Die breid het die in sy stelling gemaakt dat sy is die lelie en nou kom die breidig om die bevestig het. Hy sê dis raag Ek geloof, meer ons met God praat, meer sal hy ons ook antwoord Mag ons net hier stilstaan en vrouw. Jere leer my, waarom moet ek met u praat Geef vir my nieuwe topics en onderwarpe om met u te spreek. Hierdie is een van my ginsteling liedjes en nou verstaan ek hoekom. Ek dink God brand om al sag hy vir ons te vertel. Al wat benodig word, is net dat ons met hom begin praat. En dan sal hy antwoord. Ek hoop hy begin sommer vandag met God te praat. na nieuwe platen niemand denk aan die tijd wat voorbij gaan en dat die leven net er nie stil zal staan en dat die leven net er nie stil zal staan uren maan en jara flisus die vent forbei Langsam gaan die sondan onder Herinnering laat mens oor die lewe wonder een lewe vol booi en troebel Daar is naam einde toe Een lewe vol Voort met 'n lied van die lewe en voorde die stikies waar ons vertel is hoe een nieke is en hoe mens jou een niekeheid van God afgekry het. Volgende stikie is, een vraag wat baie mens vraag, wat maak een persoon succesvol in sy werk? Daar is een hele aantal faktore wat dit bepaal, soos belangstelling, aanleg, vermoens en so meer. Een van die belangrikste faktore is echter een mense aspiratie. Aspiratie is die drang of die strewe na een droom. Een mens moet een droom hee. As jy nie een droom heet nie, dan voel een mens verloore. Jaag die droom na, as jy net droom het nie, soeke droom, skepe droom. Aspiratie is soortgelijk aan ambisie met ander woorde, is sterk begeerte om sekere ideale te verweesendlik en doelwitte te bereik. Hoe belangrijk is aspiratie in jou loobaan? Die antwoord hierop lee in elke persoon sy unieke menswees opgesluit. Jy bepaal self hoe belangrik of nie belangrik is aspirasie vir jou. Vir een persoon is dit feitelik alles oor om die boonste sport in sy beroep te bereik. Hy het 'n brandende ambisie wat hom dryf om 'n groot sukses van sy loopbaan te maak. Terdeenoor kan 'n ander persoon nie veel aspirasie in sy beroep beskik nie. Hy wil eder sy tyd en energie verspreid na ander faciet in sy lewe, soos sy sport, stokparkies, reis, vriende en familie. Nie een van hierdie genoemde persoon is verkeerd nie. Jou aspiraties en jou loopbaan moet by jou mens wees aanpas. Dit moet by aspekte pas wat vir jou belangrijk is dit is ook nodig om te onderskui, dit is nie verskriende soort asperazes wat jy kry. Onthou, vir elke persoon is dit anders. Elke persoon het sy eie prioriteit in die lewe wat vir een persoon van belang is, is nie noodwendig, vir die volgende persoon van belang nie, en ons as mense oordeel gewoon, ek mense as in die soos ek dink nie, maar Elke persoon het een reg om sy eie aspiraties en sy eier voorkeerde te hee. Een persoon wil graag die hoogste sport in sy beroep bereik. Bijvoorbeeld, hy wil nie net een onderwijser wees nie, maar streef daarna om een departementshoof te word. Daarna, op die leer van sy aspiraties, is vak adviseer inspekteer het jong directeer en sy groot mikpunt is die directeer van onderwijs. Tien oor dit staan die persoon wat oor een ander type aspirasie beskik. Hy is ook 'n onderwijser, maar sy aspirasie is om die beste onderwijser in sy vakgebied te wees. Hy sal nie belang in bevorderingsposte nie want sy ambies is gelee in sy kwaliteit as onderwijser. Hy wil 'n onderwyser by uitnemendheid wees. Aspirasie is dis 'n persoonlike saak. Soms word ons op sleep geneem die dit ander mense aan jou wil voorskryf wat jou ambisie in die lewe moet wees. Wanneer hul idee van aspirasie nie met jou idee ooreenstem nie, sal hulle jou maklik as 'n lamsak afmaak. Elke mens het echter die reg en die verantwoordelikheid om die hoogte en diepte van sy eie ambitie te bepaal. Die volgende vraag is, moet die mens oor aspiraties beskik? Beslis ja, hoewel aspirasie van mens tot mens verskil, is dit nodig dat jy wel een sekere maat van ambisie in jou beroep uitoefen. ambisie gee jou drijfkracht, dit gee sin en betekenis aan jou loopbaan. Jy moet immers weet waar jy met jou beroepslewe wil gaan, anders eindig jy frustreerd en ongelukkig in jou loopbaan op. Dit laat my denk aan iemand wat ek geken het, sy ouders was nie rijk nie. Sy pa het nie dan gegroe om dier mebels en dierkarre en dierreise te koop nie. Hulle het op de matikasies in die sitkamer gesit, maar hulle het lekker koos geëet, hulle het elke aand lekker koos gehad, hulle het allemaal genoeg kleren gehad. Dit was meer belangrik vir die pa, dat hy tyd saam met sy gesin spandeer, tyd saam met sy kinder spandeer, as wat sy ambiesie of sy aspiratie was om oor blinkkarre en oor een groot huis en Blink mebels te beskik So het elke een van ons Een ander aspiratie Jy kan nie neerkijk op die volgende ou As hy eder op Tematikasies in sy sitkamer wil sit En meer tijdsam Sy gesin en familie wil spandeer nie Daak het sy familie Baie meer Vreugde in die leven Hulle het dag meer tyd saam Daie kwaliteit saam Is wat hulle dag meer het as jou familie Misschien kan die man terugkijk oor die meer en sê, jy doen jou gesinne onrecht aan om ere en ere oor tyd te werk, jy is met hierdie genoeg tyd samt jou familie nie, jy gee nie vir die familie die aandag en die liefde wat hulle nodig het nie. So het elke een van ons ons eie prioriteite, ons eie aspiraties, wat vir ons belangrijk is. En wat vir my belangrijk is, is noodwendig, vir die man langs my belangrik nie, en my is dit altyd in gedagte, ons amal is uniek, met ons eie aspiraties, ons eie ambiesies, kom ons luister nog so stieke muziek, en as jy dit nog nie weet nie, jy is ingeskakel, by Net Radio SA, wat uitsa in samenwerking met FM Stereo, en my naam is Corrie, wat so heerlik sa met jou keier, kom ons luister na Fanny die Jager, met sy oode, en Blight skap ek om komm menselive mens dir alles wat die mens ontvang en alles wat die mens heet. Mens denk, plek hier, jy heet niks, maar dan sien jy die volgende ou langs jou, sy skoene is stikkend, en die ander ou het nie een skoene nie, maar jy het tenminste nog een paar skoene. Ek gaan jy vandag verder kyk na aspiraties en doelwitte nie, ons kan vrijdag verder gaan daarmee, ek het nog heerlijke ander onderwerp ook, wat ek in die volgende paar weke doen gaan en dat ons daarna kyk sodat dit ons kan aanspoor om die beste uit die lewe uit te kry wat ons kan en om die beste te wees wat ons kan wees. Onthou, ons almal is gelyk geskape met elkeen se eie talente, sy eie mens wees, sy eie uniekheid. En so moet ons allemaal mekaar respecteer en allemaal op die handen dra. En onthou, woorde maak die mense om jou seer. Woorde kan die mense nooit terugvat as dit kla uit is nie. So besop, sit en wacht vir jou tong. Ons kan vrijdag daarna ook kyk. En op hierdie noot gaan ek jou groet. As jy wil adverteer op radio, kon ek ons geres... Ga na ons webverwe www.netradiosa.co.za of fmstereo by www.fmstereo.co.za Daar is een hoofie wat sê, lees, kondag ons, kondag ons, daar is 'n vormpje wat die kan invul en ons sal die e-post ontvang en terugkom jou toe met dit pakket wat jou zak sal pas. Natuurlijk gee ons vir jou open deur na die kieberruimte met jou producte, en dit is definitief die moeite waard. Dit is baie goedkooper om op internet radio te adverteer as op die traditionele radiostaties, en natuurlijk is dit die toekomst. En jou kopers is aanlein, en dit is bewys dat kopers aanlein makkeliker koop as ander kopers wat na die gewoorde traditionele radioadvertenties luister. Kond ek ons geris, gaan volg ons op TuneIn Sluit aan by ons Facebook groepe, gaan hou van ons Facebook blaaie, onthou ek en tot selfs op die Facebook blad saam keier. Op die linkerkant is daar luister skakelkie of radio, plak in skakelkie, klik op hom en luister som op Facebook saam. Keier saam met my, keier saam met ons en as jy op Skype is, gaan soek vir net radio, Skype klits en sluit aan by ons Skype kleedsgroepie, anders in sknie op FM Stereo, sy FM Stereo kleedsblad, hier gaan saam gesels, amal gesels om saam daar, ek is nie oorals aan uh, die gesels nie, maar ek is op die Skype beskikbaar, as jy met meubelgesels gedien in die programme of enige een van ons sal hier link toe daar gesels. Mag jy een wonderlijke aand verder beleef? Om 7 uur is Dr. Tini Eiders aan die woord met oordenking, naom Fatio Landa oor om 8 uur met muziek potpoorie, skakelgeris in en keir, die heerlik saam met ons, en in die tye wat daar nie iets op die lig is nie, of iemand nie levenig op die lig is nie, is daar heerlijke muziek waarmee jy saam kan keir. En natuurlijk vanavond om 10 uur is dit tyd vir die Engelse ou radiodramas, skakel geris in, dit is kwadkar, iets wat hier so vroeg in die jare, 70s op die radio was, heel interessant, en die bijklank is net soos dit op radio daar die tijd was, skakel geris in, ek groet jou tot later, liefdeke avond verder, toetsiens, en ek speel uit met Enya's Only Time, en lekker avond verder, toetsiens. say uh -huh.